Thank mm -hmm. you. shay bil malisafiya Allah mossalli ala Muhammad ya rabi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Kur'ansko kazivanje o Lutu a.s. spomenuto je u surama El-Araf, Hud, El-Hijjr, Es-Tu'ara, El En-Neml, El El-Ankebut, Es-Saffat, El Es-Zarijat El i El-Kamer. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda s.a.s. predajama od Azhaba, kao i nekim Izraelijatima, navest kazivanje o lutu Alehiselam. Luú je syn Harana, a on je syn Azera. Klut Alehiselam je dakle i Brachimov Alehiselam Bratič. Ota s moj umro, do ki biodijete, pa je odrastao u aerorovej kuči s Amidžom i Brahimom Alehiselam, je voljo sým svojim bičem. Klut jedinný z cijelog i Brahimov alehiselam povjerovao u Allaha, jedinog Boga i poslanstvo Ibrahim Aleyhisselam. Uzvišeni Allah kaže I Lut mu povjerova. Lut je zbog toga sa Ibrahimom Aleyhisselamom učinio hijđru iz Babilona u Haran, zatim u Palestinu i na kraju u Egipat. Kada su se Ibrahim Aleyhisselam, Sara, Lut i Hadžera vraćali iz Egipta u Jerusalim goneći sa sobom mnogo stoke, robova i metka Allah uzvišeni luta alih selam poslao stanovnicima oblasti Gaur Zegar da ih poziva vjerovanju Allaha jedinog boga da im naređuje dobro i da ih odvraća zla koje su činili ta oblast obuhvatala je pet gradova i to su Sodoma, Saba, Saud Gomora i Doha. Lut a.s. se nastanje u gradu Sodomi, koji je u to doba bio centar spomenute oblasti. Stanovnici te oblasti bili su ogrezli nevjenici, bezbožnici i veliki pokvarenjaci, najgori ljudi koji su činili najodvratnija dijela. Lut a.s. ih je pozivao da obožavaju Allaha uzvišenog, koji nema sudruga, Međutim, oni su bili uporni u svome nevjerstvu i nastavljali su živjeti u zabludi. Oni su uveli jedno sramotno dijelo, koje prije njih niko ljudi nije radio. Naime, muškaci su polno općili sa muškacima, a izbjegavali su to činiti sa svojim ženama. Zato im je Lut, selam govorio, Zdar činite razrad koji niko prije vas na svijetu nije činio, Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama. Ta, vi ste narod koji sve granice zla prelazi. Mufesiri kažu da su se muškarci zadovoljavali sa muškarcima, a također i žene sa ženama. Još veće zlo je bilo u tome što su to javno činili na svojim skupovima, nimalo se ne stirjeći. Navodi se da su se međusobno ismijavali zbog toga. Zato su postali oličenje razvrata. Na mjestu gdje su se okupljali riječima i dijelima činili su najrazličitije grijehe i nisu osporavali jedni drugima ništa od toga. Tako su između ostalog na svojim sjelima javno puštali vjetrove, ne stideći se jedni drugih. Organizirali su borbe ovnova i pjetlova, a bavili su se i drumskim razbojništvom. Po putavima su presetali ljude, ponižavali ih, ubijali i pljačkali im imovinu. Ružno li je bilo to što su radili? Pored svega što su učinili, nisu obraćali pažnju kada bi im neko upućivao savjet ili im govorio o pravim stvarima. U svemu tome bili su gori od životinja. Lut, alehi salam, ih je pozivao vjerovanju Allaha uzvišenog i poslušnosti poslaniku i odvraćao ih od griješenja. On ih je upozoravao na Allahovu kaznu, ali su oni te prijetnje smatrali lažnim. Nisu se prolazili ničega što su činili tada, nisu se kajali za ono što su činili prije, kao što nisu pokazivali nikakve znake da će se u budućnosti nabolje mijenjati. Pošto nisu shvatali ništa od ovog čemu ih je pozivao, njihov jedini odgovor bio je Istjerajte lutovu porodicu iz vaše grada, Oni su ljudi čistunci. Tako su krajnje pohvalne vrline smatrali porokom, zbog koga ih treba protjerati. Na ovakve riječi navodio ih je samo njihov inat. Pošto je vidio da se oni neće proći svoje zablude, oni ih se odrekao. Ja prezirem to što vi radite, reče on, i odičem vas se i skidam sa sebe svaku odgovornost. Oni su na svaki način isticali svoje nevjerovanje i smijavali se Lutovom, ali ih govoru. Između ostalog, govorili su mu. Daj neka nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš. Tada ih je njihov poslanik proklao i zamolio gospodara svjetova da ga pomogne protiv pokvarenog naroda. Allah uzvišen je uslišao njegovu dovu pa poslao svoje plemenite izaslanike veličanstvene meleke koji su prvo osvratili Ibrahimu alejhiselam i obradovali ga viješću o učenom sinu a zatim ga obavjestili o krupnoj i strašnoj stvari zbog koje su došli onu pita a šta vi hoćete o izaslanici oni odgovoriše mi smo poslani zločinačkom narodu da na njih sručimo o kamenjenu ilovaču obilježenu kod gospodara Tvoga, za one koji su svaku mjeru zla prevršili. Uzvišeni Allah zatim kaže. I pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest, poče se s nama raspravljati o lutovu narodu. Ibrahima je to uradio zato što je želio da se odazovu pozivu istini, da prihvate vjeru, da se iskreno pokore da napuste grijehe i da se pokaju za njih. Mohamed ibn Ishak kaže da je Ibrahim a.s. počeo Melekima govoriti Bili vi uništili naselje u kojem ima tri stotine vjernika? Ne, odgovorili su. Onda je opitao, a dvije stotine? Ne, odgovorili su. A onda je opitao, a četrdeset? Ne, odgovorili su. Onda je upitao, a naselje sa 14 vjernika opet su odgovorili da ne bi. Tako su razgovarali dok ih na kraju ni upitao. Ako bi u njemu bio samo jedan vjernik, i tada su odgovorili ne. Ali u njemu je lut, rekao je, a oni su mu odgovorili. Mi najbolje znamo ko je u njemu. Ovo potvrđuju riječi uzvišenog Allaha. On reče, u njemu je lut. Oni odgovoriše, mi najbolje znamo koje je u njemu. Njega i njegovu porodicu ćemo sigurno spasiti, osim njegove žene. Ona će ostati s onima koji će kazno iskusiti. Zato uzvišeni Allah kaže, Ibrahim je zaista bio blag, sažaljiv i odan. O, Ibrahime, prođi se toga, naređenje od tvoga gospodara je stiglo, zaista će njih stići kazna koja se ne može odbiti. Tada je Ibrahim, a.s. ušutio, smilio se i svatio, da su njihova kazna, uništenje i propast, neizbježni. Esudi kaže, kada su Meleki, Džibril, Mikail i Israfil u liku, Naočitih mladića otišli od Ibrahima prema Lutovom gradu, tamo su stigli oko podne. Na Sodomskoj rijeci sreli su Lutovu kćerku kako zahvaća vodu za ukućane. A imao je dvije kćerke, stariju Rejsu i mlađu Zagartu. Upitali su je. Djevojko, može li se ovdje gdje prenoćiti? Rekle je, Može. Ali ostanite tu i ne ulazite u grad dok vam ne javim. Zatim je otišla ocu i rekla, Oče, tražajte neki mladići na ulazu u grad. Nikada nisam vidjela ljude ljepših lica. Nemoj dozvoliti da ih se domogne tvoj narod, pa da im šta ružno urade. On se bojao, ako ih ne ugosti, da će ih ugostiti neko drugi, a bili su mu prethodno zabranili da ugošćuje muškarce. ذِكْرُ نِسَاءٍ نَأْجُهُ فِي نَضْرِيقِ وَأَسِيتِ دِقُوبُ فِي دُوشِ فَأَرِجِ أَوْيَ اسْتْرَاشَنْ دَانَ وَيُونِي أَنْ كِيدَ بِأَنَّهُ يَفْنِي شَبَابِي وَيُغَالُ فِي عِتَابِ إِنَّ لَنِي انْتِسَابَ Kada su od njega zatrašili da ih ugosti zastidio ih se krenuo ispred njih i počeo ih nagovarati da odu odatle i smijeste se u drugo mjesto između ostalog rekao im je tako mi je Allaha, na čitavom svijetu ne znam gorijih ljudi od stanovnika ovog mjesta zatim je malo prošetao pa se vratio i isto ponovio nekoliko puta. Ipak ih je primio i to su znali samo njegovi ukućani. Međutim, njegova žena je otišla do njegova naroda i obavijestila ih da su u Lutove kući zakonačili neki ljudi i da su tako lijepi da ona ljepših muškaraca nikada dotada nije vidjela. Tada je svijet pohrlio prema njegovoj kući. Uzvišeni Allah kaže... I onima koji ne vjeruju. Allah navodi primjer nuhove žene i lutove žene. One su bile udate za naša dva dobra roba, pa su ih iznevjerile. Zato im njih dvojca neće ništa moći kod Allaha pomoći. I biće rečeno, uđite vas dvije u vatru sa onima koji ulaze. One nisu činile blud jer žene vjerovjesnika su zaštićene od mogućnosti da to učine zbog izuzetne časti vjerovjesnika, nego su ih iznevjerile u vjeri. Ibn Abbas, radijallahu anh, i drugi učenjaci iz prvih generacija kažu Nikada žena nijednog poslanika nije počinila blud. Uzvišeni Allah je, nakon teških riječi izgovorenih na račun Aiše, žene poslanika Mohameda, s.a.v., od strani onih koji su je potvorili, objavio da ona nije počinjela grijeh, a zatim ukorio, posavjetovao i upozorio vjernike riječima. Kada ste vi to svojim jezicima prepričavali i kada ste svojim ustima govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to smatrali sitnicom, ali je to kod Allaha krupno. Zašto niste čim ste to čuli rekli? Nije naše da mi o tome govorimo, slava tebi, Allahu. To je velika potvora. Uzvišeni Allah kaže. Tada dođuše stanovnici grada veseli. On reče, ovo su moji gosti, pa mene ne sramotite i bojite se Allaha i mene ne ponizujte. Oni rekoše. A zar zabranjili da ikoga primaš? Etova mojih čeri, ako hoćete nešto da radite, reče on. U Fesiri kažu da je Lut, a.s. iz zaključanih vrata, pokušavao spriječiti svoj narod da provale u kuću, dok su ovi navaljivali na vrata i nasilu htjeli ući. On ih je iza vrata savjetovao i upućivao da prilaze svojim ženama, što im je bolje, riječima. O narode moji, eto mojih čeri, one su vam čistije. Nije mislio na svoje rođene kćeri, nego na pripadnice njegovog ummeta, a svaki vjerovjesnik je kao otac svoga ummeta, kao što su i njihove žene, majke vjernika. Međutim, i pored svega, oni se nisu ni na što bazirali, ni grijeha prolazili, nego su, što ih je više odvraćao, bili se uporni da dođu do njegovih gostiju. Nisu bili svjesni u šta srljaju i šta ih sljedećeg jutra neizbježno čeka. Iz njegovih riječi, bojte se Allaha i nemojte me stramotiti pred mojim gostima, zar među vama nema razumna čovjeka, može se razumjeti da među njima nije bilo ni jednog čestitog i poštenog čovjeka. Svi su bili maloumni, umni, veliki griješnici i okorili nevjernici. Upravo su to i za slanici meleki tijeli da čudiju iz njegovih usta, prije nego o tome i šta upitaju. Oni su mu odgovorili, ti znaš da nama nisu potrebne žene, ti zaista znaš šta mi želimo. Oni su i dalje bili ustrajni u svome razratu. Ovako ružnim riječima oni su dočekivali svoga poslanika, ne bojeći se Allahove kazne. Kada je postalo teško i neizdrživo, lutali i je rekao: Ah, da ja samo ima moć na dvama, ili da se mogu osloniti na kakvu veliku silu. Meleki su tada rekli: O lute, mi smo iza slanici gospodara tvoga. Oni tebi ne mogu nauditi. Zatim je lut Alihisem u puti do Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade. Džibril je tada izašao pred svijet i policima ih udario rubom svoga krila, pa su slijepili. Čak se navodi da su im oči potpuno upale, tako da nije ostalo ni traga gdje su bile. Odatle su se vratili svojim kućama, pipajući po zidovima i prijetjeći Allahovom poslaniku. Sutra ćemo se mi s tobom obračunati. Pri nego što je stigla kazna za njih, bili su opomenuti da će ih ta Allahova kazna zadesiti. I umjesto da ga poslušaju, oni mu nisu vjerovali i u larsu ga ugonili. Uzvišeni Allah kaže: On im je prijetio našom silom, ali su oni u upozorenja sumnjali. Oni su od njega njegove goste tražili, pa smo ih oslijepili. Iskusite moju kaznu i moje prijetnje. I rano ujutro ih je stigla neprekidna kazna. كل الخلائق حاضرة كل السرائر باديا في موقف ما أعظم لم تخف منهم خاقية والهول فيهم قد بداء الشمس منهم دانية في موقف ما أعظم لم تخف منهم خاقية والهول فيهم propast tih pokvarenjaka prokletnika i griješnika meleki su lutu alihisalam regli rok im je zora a zar zora nije blizu. Meleki su, nakon što je prošla prva polovina noći, prišli Lutu, aleih i naredili mu da sa svojom porodicom izađe iz grada i da se niko od njih ne okreće kada čuje odijek kazne kako se spušta na njegov narod. Oni su mu također naredili da ide iza njih, kako bi ih pratio i čuvao. Kada su se udaljili od svog grada, I kada je sunce bilo na izlasku, na njegov narod se spustila Allahova žestoka kazna. Allahu uzvišen je luto, valihi selam, narod kaznio različitim oblicima kazni. Najprije je zadesio strašan, tutnjeći, gromoglasni, žestoki glas pri izlazu sunca. Zatim je džibril rubom svoga jednog krila, a ima ih šestotina, potkopao njihove gradove i zajedno sa njihovim stanonicima stokom i svim što je tim gradovima pripadalo podigao do neba tako da su meleki čuli govor ljudi kukurijekanje pjetlova i lave špasa potom je to izvrnuo i tresnuo od zemlju uzvišeni Allah kaže i kada dođe naša odredba mi sve prevrnu smo ono što je bilo gore bi i dolje. Zatim im je Allah uzvišeni poslao kišu od skamenjene zemlje. Uzvišeni Allah kaže I na njih kao kišu spusti smo grumenje od skamenjenog blata koje je neprekidno sipalo obilježeno od gospodara tvoga a ono nije daleko od nasilnika. Na svakom komadu je bilo utisnuto ime onoga kome je naminjeno. Navodi se da je ovo kamenje padalo kako na stanovništvo koje je bilo u gradu, tako i na one koji su bili pod okolnim naseljima. Kamenje je tako s neba padalo svedokih do posljednjeg u svim tim mjestima nije potpuno uništilo. Uzvišeni Allah kaže I njih je zadesio strašan glas kad je sunce izlazilo. I mi smo učinili da ono što je bilo gore bude dolje I na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili U tome su zaista pouke za one koji posmatraju Allah uzvišen je dao pa je to mjesto postalo mrtvo more Čija je voda okolno zemljište i prostor neplodno i beskorisno Tako je to mjesto postalo pouka, primjer i znak Allahove moći i veličine. Ono je primjer žestoke kazne za one koji se suprostavljaju griješi prema Allahu uzvišenom i koji poriču njegove poslanike. Allah uzvišeni je sačuvao luta alihi selam i njegovu porodicu, osim njegove žene. Izveo ih je iz grada kako najljepše može biti. A njih ostavio u njihovom gradu, nakon što ga je pretvorio u uzburkano more. Uzvišeni Allah kaže I vjernike koji su u njemu bili, izvedo smo. A u njemu samo jednu muslimansku kuću nađo smo. I u njemu onima koji se boje bolne patnje, znak ostavismo. Po jednima lutova i selam žena je ostala sa svojim narodom, a po drugima ona izašla zajedno sa svojim mužem i dvijema kčerkama. Međutim, kada je čula strašan glas i rušenje grada, okrenula se svom narodu, prekršila Allahovo narečenje i povikala. Teško, mom narodu. Tada je jedan kamen pao na nju i razbio je glavu. Tako je i nju zadesilo ono što je njen narod, jer je bila njihove vjere i uhoda koja im je odavala goste koji bi dolazili lutu, alaih i selam. Postoji više stavova u pogledu načina kažnjavanja onih koji čine razlad poput lutovog, alaih i selam, naroda, a ispravan je onaj koji se temeli na riječima Allahovog poslanika, salallahu, alaih i veselam. Koga nađete da čini ono što je činio Lutov narod, ubijte i onog koji to radi, a onog kome se to radi.